sa z vás znamenitý šermiar, hlovec a jazdec princ Jan. Kiež by to bola pravda, milý môj učiteľ. Ste zbytočne skromní. Aj o kvetoch viete viac ako náš záhradník. A v hre Lutnu sa vám nikto nevyrovná. Kráľovstvo má múdreho a dobrého následníka trónu. Hneď ako sa vráti váš kráľovský otec z lovu, musím mu oznámiť, že už vás nemám čomu naučiť. Král sa zranil! Král... Pravila som ti, aby si zabudol na bieleho žrebca. Oh. Je to iba sen. Už koľké roky na neho zbytočne poluješ. Raz ho určite dostanem. Raz sa načisto dokaličíš. Dúfam, že zlomená noha je ti dostatočnou výstrahou. Páni medikusy, môžete odísť. dobré Iba čo sa mi z ich rečí... Priťažilo. Oče, čo sa ti stalo? Upokoj sa, chlapče. Neudržal som sa v sedle, to sa predsa stáva. Ale nie jazcovi, akým si bol ty. Bol? Naozaj nevidíš, ako ti obeleli vlasy. A preto sa mám vzdať svojich snov? Dolapiť koňa? vraj hovorí ľudskou rečou. Vari to nie je sen hodný kráľa? Kráľa možno. Ale môj muž kedysi sníval iný sen. O vytúženom synovi, ktorý bude jeho dôstojným nástupcom a ktorému v pravý čas zverí vládu nad kráľovstvom. Dnes je to práve 20 rokov. Mamička, mamička, ty plačeš? Ako... Nechcem, aby si bola smutná. Ako by som bola? Keď počujem tvoj krásny hlas, všetky moje smutky pominu. Trápi sa, lebo som zabudol na tvoje narodeniny. Prepáč mi to, Ján. Aj ty, Alžbeta, som starý a hlupák. Oba ja sme už starí. Ak sa chceme dožiť vnúča... Ja jem. O čom to hovoríte, môj drahý? Je čas, aby si nastúpil na moje miesto. Tak som to kráľovnej pred tvojim narodením slúbil a svoje slovo dodržím. Ale ja... Nedokážeme ešte vládnuť. Dokážeš. Už ti chýba iba dobrá žena, ktorá by ti v tom pomáhala. <hý> Naozaj sa ti nepáči žiadna z princezien, ktoré poznáš Neviem si vybrať, keď sú ku mne všetky rovnako milé. Vravel som si Alžbeta, že to nebolo najlepšie šavanie. Mač. Mač, Nemal som vtedy s tebou súhlasiť. Prestaňte už vravieť v hádankách. Náš si má pravdu. Je už dospelý. Má právo vedieť, aký osud ho čaká. Ale žiadne tajomstva. Dávno sme sa s ním mali porozprávať. Ale o čom? Vieš, vtedy, keď si sa má narodiť, bola strašná zima. Na svet ťa priviedla babica, ktorej tvoja matka dovolila u nás prenocovať. A tá jej z vďačnosti splnila jedno želanie. Aké želanie? Želala som si, aby si mal krásny hlas, ktorým každého očaríš. Chcela som, aby ťa mali všetci radi, aby si bol šťastný. Ale ja nechcem, aby ma milovali len pre môj krásny hlas. Mňa také šťastie neteší. Prepač mi to, synček. Tak vezmi svoju prozbu späť. Čaro môže zrušiť iba jediný človek. Kto je to? Prá babica, no, tak poňu pošlite. Už sme sa o to pokúšali, ale ešte tej noci zmizla už nikdy sme ju nevideli. Ale ja ju musím nájsť, aj keby som mal za ňou ísť hoci na kraj sveta. Nikam ťa nepustím. Drahá ožbeta, ak sa čaro nezruší, náš si nikdy nespozná pravú lásku. Musí odísť. Tak ti treba, nikto sa nesmie stavať do cesty kráľovi Zlomírovi, keď ide na pýtačky. Veď počkaj, ty zloduch. Prr. Pán Boh, daj šťastia, dobrá žena. Aj tebe, junáčik. Videl som tu neprávosť. Raz, dva tých darebákov dohoním a porátam sa s nimi i svojmu trestu neujdú. Ale môj koník potrebuje tvoju pomoc viac ako ja. Vidí sa mi, že mu zlomené koleso zaťalo íver do nej. Hneď sa pozriele. No, môj malý, no tak, upokoj sa. No, ako si ja biedna poradím, s toľkým raždím. Rána nie je hlboká. Koho teraz zapriahnem do káry? A zdá len sama sa budem musieť? A... No. A čo keby sme si kone vymenili? Hm? Ty by si Vary chcel? A prečo nie? Ten môj je mocný a tebe bude na lepšej pomoci. A mne postačí aj tento tvoj biely žrebec. Ah. Aj, aj keď veľa krásy nepobral, ešte ma potom tom šírom svete ponosí, keď sa mora na zahojí. Ah. Máš dobre srdce, mládeniec. A kam, že si sa to vlastne vybral? Určite za nejakou nevestu. <sík> Možno. No najskôr musím nájsť jednu starú ženu. <sík> Keď ide len o to, práve si jednu našiel. <sík> <sík> Som ti k službám, Junáči. Veď, hej, ale ty si zdá sa ešte vo väčšej biede ako ja. <sík> Takže odmietaš moju pomoc? Ďakujem ti za láskavosť, stvora Božia, ale... Nejako si už poradím. Mm, si smelý, Šuhajko. Páčiš sa mi. Tak šťastnú cestu. A opatruj môjho koníka. Za dobro sa ti vždy len dobrom odplatí. Hej, ženička. Kam si zmizla? Čo sú toto za čary? Ozvi sa. Kde si... Je všade tam, kde jej je treba, Janko. Pán Boh si dá Hovor, ja dám jazle preč. Hovoriaci Neboj sa. Nič zlé sa ti nestane. Len aby. Musie v tom byť riadne čary, keď si sa tak rýchlo zmenil na tátoša. Počuj. si ty nie je ten zázračný žrebec, ktorého môj otec márne túžil polapiť. Možno som a možno nie som. Viem, čo ťa trápi. Ty si pomohol mne a teraz pomôžem ja tebe. Ak budeš dbať na moje rady a vo všetkom ma poslúchneš, získaš nevestu, po akej túžiš. Poručeno Bohu, bude ako povieš. A keď som sa ti už tou poslušnosťou zaviazal, ešte mi povedz, ako ti mám vravieť. Pane? Smrtevníci mi dávajú rôzne mená, ale ty ma volaj Fejko. Také obyčajné meno? Zapamätaj si. Na mene nezáleží, ale na tom, kto ho nosí. A teraz nasadaj. Čaká nás dlhá cesta. Prešli sme už pekný kus cesty a po neve ste ani chýru, ani slýchu. Vravel som ti, že nás čaká dlhá cesta. Čo keby sme si na chvíľu oddýchli? No hmm? hmm, hoci aj tu pod týmto dubom. <sýk> Zajem si trocha syra a pre teba mám chutné jablko. <sýk> Hej, ty čierna hladoška, To bol môj sír! <sýk> Videl si tu malú zlodejku, ako mi ho šikovne v ledku uchmatla? <sýk> Asi má väčšie hlad než ja. Aj tebe dobrý deň. Vraj, ako sa ti má odvďačiť. <laughs> Nech jej padne na užitok. Naozaj? A aká je? Ha, ďakujeme ti. A maj sa dobré. Hary, ty rozumieš aj reči vtáko? To nič nie je. A prestaň sa už toľko čudovať. Račej počúvaj, čo za novinky som sa odvrany dozvedel. Na druhej strane kopca je zámok a v tom zámku býva kráľ Radomír. Jeho céra, princezná Slavena, je pekná a dobrá a všetci ľudia v kráľovstve ju majú radi. To by bola nevesta pre mňa. <coughs> Má to však háčik. Aký? Ešte sa nechce vydávať. Vystriedalo sa už u nej veľa pitačov, ale žiaden z nich jej nepadol do oka. Odmietla aj mocného kráľa Zlomíra. Zlomír, Zlomír, nie je to ten, ktorý ťa nedávno zranil? Povráva sa, že mu temné sily stoja na pomoci. Fíha, pekná, dobrá. A ešte je odvážna. Už sa neviem dočkať, kedy tú vzácnu princeznú uvidím. A, koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Iba jeden? Ale choď. <gry> Ešte veľa vody pretečie dolu našim potokom, kým sa najde mládenec, ktorý by bol môjmu srdcu drahý. <gry> Princezná Slavená, kde ste? Ozvíte sa. Už, už, len si kvety na veniec natrhám. <gry> <gry> <gry> Ale som sa zľakla. Čo tu robíš, cudzinec? Toto sú kráľovské lúky. Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste. Kto si? Som... Taký krásny hlas som ešte nepočula. Hej, čo sa pätíš? Varíš si z pochabel? Stoj! Brr! To niekde mlázdivý. Tu čakaj na prícezná. Vrátim sa od teba! Čo to stváraš? Zastav sa! No tak, veď zo mňa dušu vytrasieš. Ko to za toho bláznivého koňa? Prečo si ma uniesol? Práve som sa jej chystal predstaviť. <laughs> veď to! Nerozumiem. Počula tvoj hlas. Ako teraz zistí, že ťa má naozaj rada? Na to som vôbec nepomyslel. No. Tuši, mi to šťastie nie je súdené. Veru nie, ak nebudeš dbať na moje rady. Budem koniček, môj milý. Len vrav, čo mám vykonať, aby som ju znova uvidel. Zatvor oči. Čože? To sa budeš za každým tak vypitovať. Už bude, ako chceš. Pozor! Skala sa otvára! Vravel som ti, aby si nechal oči zatvorené. Musíš mi dôverovať, Janko. Inak k šťastiu neprídeš. Aká nádherná jaskyňa. Hotový palác! Vitaj v mojom kráľovstve. V tvojom kráľovstve? Vedia, ja musím občas niekde hlavu skloniť. A koľko je tu krásnych vecí? Vravel si, že túžiš po inom bohatstve. Ak sa chceš naozaj presvedčiť, či ťa princezná ľúbi, nemal by si po darovnici strácať čas. radšej si rýchlo vyzleč svoje kráľovské šaty a obleč si tie, čo najdeš v tamtej trúhlici. Je to... strája Handry si mám na seba? Už zase začínaš. Ak chceš získať princeznú, rob čo ti kážem. A na čo je táto čierna páska? Uviaž si ju cez oko a natri si tvár po to hm. hm. hm. Hotová maškara. Nehudrý staré. A teraz to najhlavnejšie. Od chvíle, čo vkročíš do zámku, nesmieš zo seba vydať ani jedno zrozumiteľné slovičko. To mám byť nemý? Veru tak. veď ma takého ani do zámku nevpustia. Ale vpustia ak sa budeš ucházať o službu. Č mám byť sluha? A Vary to nie je robota ako každá iná. Ale ako si môže sluha získať princeznínu lásku? Tak, že jej dá celé svoje srdce, milí ja. Alebo to chceš vzdať? Nikdy. Tak na čo ešte čakáš? Chodť s pánom Bohom. A, a, a, a To sa mám do zámku vrátiť pešo? Rozmýšľaj. Odkiaľ by si asi zobral koňa, keď nemáš ani kde hlavu skloniť? Ha? Asi si bez teba naozaj neporadím. Neboj sa. Vnúdzi ťa nenecháve. Ak budeš potrebovať moju pomoc, príď a trikrát zaklop na skal. Čiže riebe bude o chvíľu na svete. E, to nevyzerá dobre. Najobľúbenejšia kráľova kobila. Dochádzajú jej sily. Prestaňte mudrovať a pomáhajte. Čím skôr z nej riebe vyjde, tým skôr sa jej uľaví. Inak nás kráľ pošle všetkých kadeláchšie. Do sa vstriečilo ním mamen. Ja, ja. A tento? Tento sa tu odkiaľ vzal? Boh vie. Uu. Aký ješ karedý. Aj ty skade ruka, skade noha, zmizni. Tu nemáš čo hľadať. Ba, ba. A ja ti dám, ba. Praví nie, a ja, udaj. Ja, ja. Pozor! Nechoď k tej kobyle, topne ťa plázon. Len pokojne, Marička. Tiško. O chvíľu sa ti uľaví. Oh, prestala sa triasť Dýcha už pokojnejšie oh, Zázrak e, Hej ty Ja? Môžeš pri nej zostať Asi sa jej páčiš No, prestaňte Prestaňte Zriebe sa už tlačí na svet No. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. As well. <laughs> oh, slow! <laughs> je žrepček, <todolivý> chlapče, si pašák. Ja, ja, ja... Veru, ty, bez teba by sa nám to nepodarilo. <todoliv> ba, ba... Paveru, no, že nie, ty, ba-ja-ja. Ba-ja, ba-ja-ja, ba-ja-ja. Ba-ja-ja. ja ja Ba-ja-ja. Áno, áno, ty si ba-ja-ja. Ja. Už je na svete? Idete práve v čas, vaša jasnosť. Ale je utešený. No. no, zaslúžite si odmenu. Poviem oteckovi, aby vám poslal súd toho najlepšieho vína. O, o, o, ďakujeme, jasná princezna. Ale nebyť tuto, tohto murína, neviem, ako by to dopadlo. Veľmi nám pomohol. Ako ťa volajú, statočný mládenec? Ja... Ja... Smelo ba, ba. No tak, nehám by sa. Ja, ja... Ja, je nemý, vaša milosť. A... Dali sme mu meno Bajaja. Bajaja. Bajaja. Bajaja, ako sa ti odmením za tvoju pomoc? Ja, je to ja... chudák, vaša jasnosť. Najviac by sa mu zišlo dobré bydlo. No, možno keby ste ho prijali do služby. Chceš zostať na zámku, Bajaja? Ja? Ba, ja, ja, ba. Dobre, dobre, budeš môjim osobným sluhom. Ako rozkážete vaša jasnosť. Poďakuj sa, bajaja. Bájaja, ja, ba. Už ho netráp. <laughs> Radšej ho obriať, daj mu čisté šaty a vezmi ho do kuchyne. Nech mu dá kuchárka niečo dobré pod <laughs> No poď, ba, ja, ja. <laughs> Príncezná? Ba. Ah, e, bravo, bravo. Nestiskaj ma tak túho! Ja... Pusti ma! Bá! Ale... No, no, odmenu! Tak. Poposkať! Áno áno, áno! áno! No tak, dámy, to sa nepatrí! Nevšímajte si ich, princezná! Odmenu! Odmenu! Hraj hra! Myslím si, že prebajajú nie skočil by pre vás aj do ohňa. Nebuď taká prísná, Alžbetka. Vieš, že by som mu nedokázala ublížiť. Je milý. Svojimi kúskami ma dokáže rozosmiať. Ale nech majú dvorné dámy o čom klebečiť. Poboskať! Poboskať! Baja ja? Ja. Chceš ma poboskať? Ba. Tak... Tu je moja ruka Ešte žeta A, aha, aha, kľakol si Kde sa to hočil? Hotový gavalier Bajaja Tvoje pery sú horúce ako uhlík Ja Ja Prestaň mi, prosím Už dosť ja. Ja. Dívajú sa na nás Tak dosť, Bajaja Hra sa skončila. Spokojné, milé dámy. A teraz chytím na Nie ani jednu. Čože? Prečo? V pári Nech nám radšej niečo pekné zahrá. Áno, áno, áno, hra naozaj krásne. Podaj mu lutnú, Alžbetka. Ba. Zalúbene, pozera! Chudáčik! A princezná sa červená? Pššt! Alžbetka... Želáte si? Je vám zle. Zbledli ste? Povedz, ako je to možné, že hoci nie je z urozeného rodu a nevie hovoriť, keď hrá, ako by mi do duše nazrel? <hým> ľebo hrá celým svojím srdcom a iba pre vás pani moja Verejectvo Verejectvo spravca Prečo ten krik vari horí? Pane, pane, drak! Čo to táraš ty nešťastník, aký drak? A kde? Pod hradom sa usadil trojhlavý drak. Z každej papule mu šľaha oheň a vydáva hrozný ryk. Ľudia sú na smrť vystrašení. Páboch sa namia zlé preč. A už je to tu. Veličenstvo, hlboko sa vám klaniam. Nesiem posolstvo od kráľa Zlomíra. Prístup, bližšie posol a povedz, čo máš na srdci. Vaša kráľovská výsosť. Kráľ Zlomír odkazuje. Že ak mu nedáte svoju dceru, princeznú slavenú, za ženu, <kým> drak, ktorého k vám poslal, vykoná dielo z <kým> Tak predsa splnil svoje hrozby. Veličenstvo, ľudia si želajú, aby ste zlomírovej prozbe vyhoveli. Nie, všetko už viem. <kým> Otecko, zmiluj sa na mnou. Varoval som ťa, cérenka, že so zlomírom sa neradno zahrávať. A čo teraz so mnou bude? Musíme získať čas veličenstvo. Či nám to pomôže? Už nemáme čo straciť. Uf, oh, takéto starosti na moju starú hlavu. Posol. Áno, pane. Odkáž svojmu pánovi, že že do rána mu dáme odpoveď. Ako rozkážete? Otecko, ja ujdem. A kam dieťa moje? Nikto si nechce pohnevať mocného zlomíra. Tak sa radšej zmarním sama. Ale také reči nebudem počúvať. No tá. Ale, ale hlavu hore, dcerenka do rána je ešte ďaleko. Choď do svojej komnaty a neboj sa. Volaču už vymyslíme. Ako si želáš, otecko? Choď. Moje drahé vtáčatko, čo len s ňou bude. Mali by ste proti drakovi poslať vojsko, pane. Nemôžem. Vôli vlastnej cére, Zmárni toľko mladých životov. Ako by som sa pozrel do očí matkám svojich vojakov. Bajaja! A? No ten by za princeznu aj výchal. hádam by sa mohol on chytiť s drakom za Bajaja Bajaja. No? Bajaja. Odkedy sa tu objavil, je pre mňa záhadou. Bedár, ktorému žiadna robota nie je cudzia a stále má dobrú náladu, je bistrý, a šikovný, ale nevládne mečom ani kopijou a je na jedno oko slepý. Nie, ani on nám nepomôže v našom nešťastí. Oh, potom už inej rady pre vás nemám, veličenstvo. Oh, tak nám zostáva len jediné. Oh, čo máte na mysli, pane? Dáme vyhlásiť po krajine, že mládenec, ktorý zabije draka, stane sa princezniným mužom. Tak ju zlomír nikdy nezíska. A ak sa taký nenájde? Potom sa môžeme začať modliť za naše biedne životy. a kázali mi, aby som vás vystrojila. Čierne šaty. Váš si to tak žela. Mm. Na znak smutku. Takže žiadny odvážlivec neprišiel? Nepoteším vás. Bože, prečo som nezaspala na veky? Nevravte tak. Určite ešte niekto príde. Nádej umiera posledná. Nádej? Akúže ja mám nádej. Všetkých princov z okolia som s ľahkým srdcom odmietla. Nikto nám nepríde na pomoc. Chceli ste sa vydať z lásky. A to nie je žiaden hriech. A prečo som kvôli tomu celé kráľovstvo priviedla do nešťastia? Nakoniec sa aj tak budem musieť stať zlomírovou ženou. Že by sa predsa niekto nado mnou zmiloval? Ó, oh. to je Bajaja. Ja. Stojí rovno pod vašim oknom. Drží lutnú ako meč a tvári sa veľmi odvážne. <laughs> Verný priateľ, jediný Gavalier, čo mi zostal... ...no z draka neporazí. Mali by ste sa mu ukázať. Nemôžem. Nechcem, aby ma videl takúto uplakanu. Nech si ma zapamätá ako veselú princeznú. Prosím ťa, betka, no. Chod za ním a poďakuj sa mu za všetko, čo pre mňa urobil. Za to, že ma naučil, ako sa treba postarať o kvety v záhrade... A aký je nádherný výhľad z koruny našej starej lipy. A záhviezdy, ktoré mi kreslil do piesku pri jazierku. Princesa, vy tuším. Naozaj mu to nechcete povedať sama? Choď už prosím. A túto šatôčku mu daj na pamiatku. Ako si vedel, že prídem? Všetky vrabce o tom čvi ríkajú. Fejko, priateľ môj, potrebujem tvoju pomoc. Tak to je pravda. O čom to hovoríš? O tvojej láske k princeznej. A je naozaj taká veľká, že sa kvôli nej chceš byť s tou projhlavou príšerou? Najväčšia na svete. Hmm. A ona ťa tiež ľúbi? Ja... Verím, že áno obyčajného sluhu. Veľmi si to želám. Ha, ha, o tom sa môžeme ľahko presvedčiť. V truhlici nájdeš strieborné brnenie, prílbicu a meč. Obleč sa, pekne ma osedlaj a spolu vyrazíme k dračiemu brohu. Čakám na odpoveď? Čo mám odkázať kráľovi Zlomírovi? Dáš mu svoju dcéru dobrovoľne za ženu? Alebo má drak zničiť tvoje kráľovstvo? Naozaj sa nenájdeš, jaden odvážny rytier, ktorý by bojoval o ruku mojej dcéry? Sám sa postav drakovi! Ty sa postav drakovi! Nepočúvajte ich, veľičesko! Ľudia! Náš kráľ je už starý, ale vládne nám dobre a spravodlivo. Čo by sme si bez neho počali? Viem, čo je moja povinnosť. Prineste mi môj kráľovský meč. Nie, otecko! Pôjdem za zlomírom. Zadrž, jasná princezná. Ja budem bojovať. Je. Pozrite, aký statočný je. je zachránená! zachránená. zachránená. Státočný Juná! zlož svoju prilbicu a ukáž nám svoju tvár. Zbytočne strácame čas, veličenstvo. Počujete, aký je drak netrpezlivý? Pustite ma do jastine, nech si s ním môžem zmerať sily. Naozaj sa ti moja dcera tak páči, že chceš vôli nej obetovať svoj mladý život? Túžim po nej od prvej chvíle, čo som ju uvidel. Sľúbil som ti princezná, že sa po teba vrátim a svoj sľub som dodržal. Vraciam ti ho. Nechcem, aby si sa kvůli mne obetoval. Čo to vrabíš, dieťa moje nešťastné? Nepočúvajú statočný juná. Prišiel som ťa zachrániť, princezná. Lebo môj život bez teba nemá cenu. Počuješ, ceryenka? Božúr, strčil hlavu. Ak premôžeš tú väštiu, si na rád obom požiť Drsoja prišla naša chvíľa. Veličenstvo, drak je mŕtvy. Tu sú tri dračie hlavy na dôkaz, že som svoj šľub splnil. A ja teraz s radosťou splním ten svoj. Tu je ruka mojej séry slavený. Princezna, milujem ťa z celého môjho srdca. Staneš sa mojou ženou? Vďačím ti za život môjho otca a za záchranu nášho kráľovstva. Je mojou povinnosťou splniť otcové želanie, no chcem byť k tebe čestná a úprimná, pretože si ťa hlboko vážim. Stanem sa tvojou ženou, ale moje srdce ti nebude nikdy patriť. Počuli ste? Takého jej, drahý priateľ. Odmala bola prostoreká, Slavená, i hneď vezmi svoje slova späť, inak ťa bude musieť potrestať. Počkajte, veličenstvo. Dovoľte mi porozprávať sa s princeznou o samote. Prostím. Teraz všetci odstúpte. Pane, smiem vám odviezť konia. Nie, zostane pri mne. Je to môj najvernejší priateľ. On nás rušiť nebude. A netreba vám pomôcť zložiť prilbicu. Radi by sme videli vašu statočnú tvár. Ak si ju budem chcieť zložiť, urobím to sám. Ako si želáte, pane. Čudné. Konečne sami. Princezná. Ty sa chvieš? Trošku sa mi krúti hlava. Môžeš sa o mne oprieť? Nie, nie. Bojíš sa ma variť dotknúť? Nie, ja... Zvláštne. Niečo ma k tebe priťahuje. To je sila moje lásky. Aký zvláštny pocit. No tak sa mu poddaj. Prečo by si ma nemohla ľúbiť tak, ako milujem ja teba? Pretože... Prečo? Pretože... Tvoj hlas, iba tvoj hlas ma tak očarúva. Á, vážim si tvoju úprimnosť, princezná, pretože aj ja hľadám pravú lásku. Potom mi jazdda prepáčiš moju trúfalosť. Nechcela som ťa uraziť. Viem, viem. No prezraď mi, ak môžeš, kto je ten, pre ktorého tak verne bije tvoje srdce. ja. Ten sluha? Odkiaľ ho poznáš? Slava moja drahá, práve stojí pred tebou a je tým najšťastnejším mužom na svete. Čože? Aha, tu je šatvočka, ktorú si mi dnes ráno poslala po Alžbetke. Ale tu si mohol nájsť. Daj si konečne dolu prílbicu, nechti vidí tvár, tý bajaja. Hovoriaci kôň. <laughs> Keď môže nemý prehovoriť, môže kôň rozprávať. Čo je na tom čudné? Hej, hey, hey. aj keď som ti navždy zaviazaný hlbokou vďakou, rozprávaj sa slušne s mojou budúcou ženou, dobre? Fíha, ty si si ale istý. A už si sa jej spýtal, či ťa bude naozaj chcieť. Aj keď si iba obyčajný princ. Princ? Drahá slavena, ak sa ťa spýtam, či si ma teraz vezmeš za muža iba z čistej lásky, čo mi odpovieš? Ja? Ty? Ba. To znamená? Že áno, môj milovaný ba jaja. Láska moja, urobila si zo mňa najšťastnejšieho muža na svete. Čúvali ste rozprávkovú hru Dany Gargulákovej na motívy Boženy Nemcovej Prince Bajaja Účinkovali Vladimír Kobielsky Miloslava Zelmanová Peter Bzduch František Kovár Olga Celnerová Karol Machata Eva Krížiková Viera Strnisková a ďalší Asistentka réžie Eva Dózová Hudobný dramaturg Katarína Bielčiková Autor hudby: Roman Žiaran. Majster zvuku: Inžinierka Ljubice Olšovská. Dramaturg: Zuzana Grečnárová. Réžia: Viera Weidlerová. December 2004.